die chasvrijheid van Allah. Abu Huraira al-Anou dat die booskapper van Allah, salallahu alaihi waslam, gesê het, hy wat teens kemer of dagbreek na die moskee gaan, Allah berei vir hom, een chasvrije woning in die paradies voor, wanneer hy ook al daarin stap, die moskee of daarvandaan terugkeer.